Masforrunyes és una zona situada a l'alt Masforrunyes que en realitat no és res en concret es tracta de cinc pobles units per la tradició i que al llarg dels anys han format un únic nucli acceptat i respectat pels seus 114 habitants Sant Antoni, Sant Simó Sant Pau, Sant Josep i Santa Maria de Masforrunyes són aquestes cinc viles amb la renta per càpita més alta d'Europa i la mitjana d'edat més alta del planeta a Masforrunyes no hi passa mai res ha estat una zona tranquil·la al llarg dels segles fins avui Bar d'en Ramon. Vuit del matí. Adéu-vos guard! Bon dia, Ramon! Bon dia, tiet! Et poso el de sempre? No, avui variarem, que és dilluns i que cap de setmana l'hem fet a grossa taula. Posa'm unes mandonguilles, uns tacos de pernil i una copeta de vi. Carai, sí que véns desganat. Si, no ja ho veus, l'edat no perdona i ahir vam tenir festa grossa a casa. A més, només són les vuit del matí i ja dinarem fort si em tenen gana. Bons dia, germans! Home, mossèn Quim, què fa per aquí aviat? Ja ho diu la Vita, aquí a madruga, Dios li ajuda. Però si vostè és capellà, a vostè l'ajuda tot el dia? No feu bromes amb això, que el Nostre Senyor ho sé tot. Deu ser com la Cinta, que sempre se sabenta de tot també. <laughs> Menys guassa, i anem a lo que anem. Posa'm una copeta de vi i un bon plat de lleties. Ah, t'ha portat el nit de més de me sorrulles? El tinc jo ara, i miri, a primera plana hi surt una cosa més estranya. A veure? Sí, jo ja ho he llegit. Diuen no sé què d'un lladre, o uns lladres, que han buidat el magatzem d'aliments pel bestiar de Sant Josep. Ah, i aquí un testimoni ha vist un home amb cara de porc? Entrar-hi sortiri unes hores més tard. Carai, aquest menja més que nosaltres! Un home amb cara de porc? Senyors, això no és cosa de broma. No coneixeu les històries de Sant Antoni Abat, patró del nostre poble? I el que deia sobre les disfresses del maligne... Ja Ja m'estranyem a mi que no n'anessin cap aquí. El maligne? El maligne em sortirà a mi de la panxa si no m'he enjuviat. Ramon, carai, porta'm la teca. Menys bromes, menys bromes. I aquí no hi ha molt creient, però això no vol dir que no pugui passar qualcom diabòlic. No! Esclar, vostè ha de justificar el sobre tampoc cal que ens passem, eh? Mireu què diu aquí. Aquesta matinada el poble de Sant Josep de Masforruyes ha despertat sent protagonista d'un fet insòlid. A les 7 del matí els Mossos d'Esquadra s'han personat al magatzem municipal de viures de l'Amiram i els Ramats, ja que han rebut una trucada a través de la qual se'ls informava de la desaparició total de les subsistències emmagatzemades per l'època d'hivern. El més estrany de tot és el testimoni de Joanet, el del bar, que afirmava de manera categòrica que un home amb cara de porc ha entrat cap a les dues de la matinada i ha sortit a dos quarts de set durant Toms 08 de manera exageradament sorora. Què me'n dieu? Que jo també donaria Toms si m'hagués endrapat tot això. Ah, doncs jo no ho tinc clar. Tiberis més grans que aquest t'he vist endrapat. No feu broma, no feu broma. Acostumats a fer broma els masforronyesos, no tenen en compte que quelcom molt seriós està a punt de passar a les seves terres. Qui és aquest home amb cara de porc? Serà com diu Mohsen Kim, el diable disfressat? Per saber la resposta a aquestes preguntes i a moltes més, no us perdeu el proper episodi del Dimoni de Masforrunyes.